Elena Kachirien, anthropologian ikaslea, eta Daniel Renjifo, Perua, Amazonian bizi izan dena. ere hori izan dira, eta, beraz, be, Elena, enik, egunon. Egunon. Anthropologia ikaslezira, explikatzena dago zuera, nun ikasleziren, eta zer lan tzen dozun, zer den anthropologia erre beharada. Bai, beraz, ni ikaslen uh, istolochan. Uh, eta zer antropologia galdera hori beti bat dugut ez da inegeserantzutea me bizik euroko horki da gizakiaren uh, uh, gizakiaren izaitearen uh, lantzea eta ulerdzea zendako uh, pertsona batek ola egiten dituen gauza eta giz, giz, gizarte bat nola funtzionatzen den eta horren ulerdzea Amazonia beraz, aipaga izanen da zendako gai hori? Zenako gai hori, bebat gu parada egezebitzea Daniel Regifo orain Euskal Egean dena. Mm. Eta berak sekatu ginoen, berak sekatzen ditu leku batzu estabaidak sortzeko, mintzarazteko, zenta erraiten duen erraiten duen bezala, behar ezkoa da, konsientizatze batek hartzea jendeari eta batez ere mundu oksidantalari. aipatzen du Amazoniaren egea alitatea. Mm jen nahi baitu berak nahi du erakutsi zinez ikusten dena Amazonian eta ez turistei erakusten dugun vitrina bat edo hori. Justuki zer, zer pasatzen da Amazonian, zer dira ez dakito egiazke realitatea hola den edo uka mesten dugun, e, oian bajeatuak populu batzu mundutik e, moztuak edo nola da. Uh, ba, er, joan bo, anitz berak ezanetik ariniz, hini baduta esperientzia tipi-tipi bat Amazonian, me uh, egia, pentsatzen dugun bezala, egia da bai deforestazio guzia, destrukzio animalekoak badirenak, Eta gero gizartekipia iburuz edo guk deitzen ditugunak indioak edo hori iburuz berbada justuki bada mito bat hausteko adenaz eta ez da geio edo kasik geio populurik bizitzena ajunt uh, bazterturik, uh, ez duena bat ere gure kulturaren influenziarik eta uh, bizitzena uh, iziaz eta, eta, eta, eta bilzeaz landariak hori ez da kasik geio esistetzen gaur egun. Azken uhtetan hain inicialdatuta da hori. Eh uh, denbora bailan ez dezake sobera ja noiz den, maihit zaitatzen da kolonizaziotik hasidela religioak ekarri duen kutsadura mentala, zenta da... Ainitz ekipietan zinez, uhun uh, uh, uh, Amazonian uhelden ainitz egun ha jibatzeko hijuloritarat anere badira orain uh, apisak badira eta utzi dituzte beren uh, usteak utzi dituzte adibidez landarei buruz ukaitzen lutan ezagutza pentsatuz uh, satanikoak direla ezagutza horiek mm. Galtzea handia bada hor oh, uh, zerra sibilizazio edo germanetan uh, Jahiz, behar bada horiak ere alde batzuta egirabazten dute? Bai, biztan dena, eta hori da ustud konflik den gauza guzia, eta hori da ustud begiratu behar ere uh, uleratzeko dena, zenta ez da, ez da bakajik jaitea lagunduko ditut, ahibatuko niz, eta uh, egirendute eskola bat, eta hola uh, garatzen aldira. Ez da azkenean horiek uh, ere badute naia idekitzearena, uh -huh. na? adibidez egiten alduten diru, pixka batekin ikusi dut etxe sume-sume bat, guretzat ez teina etxe bat, eta animaleko telebista bat bahnean. Mm. Eta holako gauzak, bo kontraste animalekoak dira, horiak ere nahi dute hori eta hori zendako, zenta Soktu dugu inferioritate bat, irrakia bat, oksidentala eta indio mm -hmm. jaitan dugun ogen artean. Eta horiak ere hori balorizatzeko nahi dute mundu oksidatalean sartu. Eta hori da erbiziki komplexuaz eta gaur egun laguntzeko edo jaiteko zuen kulturak ere baduainitzek hartzeko guri horiak ez dute gauza hola ulerzen. Daniel, rengifo perutik jinda itzaldiaren emaiterat... Amazoniako jatorizko populuainitzekin bizi eta lan egindu unek, populu gibelatzearen oztopatzea, sola helburu, asuak eriarekin, petroliokutsa duraren kontra, boro da, pluspetrol, kompainia argentinagaren kontra, lan egindu ere bestalde, asaninkas, matxigingas edo shipibos erriekin. En ese momento eh, lo que hacíamos era ordenar un poco sobre la Orduana el... egin genuena antolaketa lana zen rio corriente ibairen el... Arraneko sea... populuek ordezkaritza de... izantze zaten estatuaren Estado, digamos, no para que ellos pudieran tener una forma más eh, formal y directa con con las instituciones del Estado, entonces empezamos nosotros a armar A, ...como asesorarles, digamos, no, para... Lagundu genituen haiek jadanik zituzten federazioak antolatzen, mi... ...bainan enelana egiazki hasi zen lan voluntarioa eginez... No, ...bereziki, eh, alfabetizazioa eh, landuz egi eh, dezberdinetan. Amazonian berrogoita amasei eta berrogoita emesortzi... ...izkuntza ezberdin artean mintzatzen da... ...izkuntza familia dezberdinetan, baratzen dira populuak. Perun, Amazoniaren populakuntza... Jatojizko egien artean ahondienetarikoa da, Ketsua eta Aymara populazioen ondotik. I el trato que este, con la civilizazioa o el mundo occidental es eh, totalmente directo hoyen día. Ya, ya ha cambiado mundo. Arremana, no, Mendebaldeko no civilizazioarekin sí, zuzena da. Hainit aldatu da. Ezta egirik internet, internet, a internet edo telebistarik estuenik o edo kultura mantentzen duenik. No? Es muy duro lo que voy a decir, pero las tradiciones se, se van perdiendo, no? Son muy pocos los pueblos que, que, que aún mantienen su, su, su forma de sus tradiciones. Agunt guti dira beren forma de eta tradizioak atxigitzen dituztenak. No, la, San Martingo bezala, horietan emazteik eta gizonek atxikitzen no dute aferros, beren bestitzeko hombres, manera, kolore anitzekin, kolore biziekin, ¿no? beren bestak ere, ago hilaren no ogoita amekan, ropas, Limako Santa Rosa ospatzen dute, Eta nornai joan daiteke eta dena eskaintzen dizute, de janaria, comedia, edaria, musika... Música, eso, ¿no? Tradizioak so, atxigitzen dituzten taldeak kipiak dira. Gehiengoak galdoak ditu tradizioak. Ez bakarrik kultura bainan cultura, beste gauza batzu, medikuntza naturala, adibidez. Eh, muy tradicionales como la medicina natural, también. ¿no? La Amazonía es algo muy importante no solamente para los que vivimos allí, sino para todo el planeta en sí. Ikusi ginoen nola denak desesperaturi zenditu ziren Amazonia erretzen ari zelarek jaz. Uste dut mezoa dela konsientzia pistea. Pasado, manera batean edo bestean, el, gauza hainitz egin dezakegu Amazoniako kultura, no, de bai eta ere inguramenaren zaintzeko. Mende baldearendako negozio bat izanen la den la bitartean, Amazonia beti desastre bat izanenda. Mientras la Amazonia siga siendo un negozio y un beneficio para Occidente, La Amazonía va a seguir siendo un desastre siempre.